Hajde hey, na i kusha, unë kalë zën un ku i kom prioritete Prioritetet Se jam tu i lybë që sa Më doko të shumë senë, nuk i kom bohe sa hey, Hajde na i kusha, unë kalë zën un ku i kom prioritete Prioritetet Po arre që jëmë shqiptar, i obligu më hajnat me dasht me zër Mu nalë e me menu, ku jëmë prioritetet Pun të kërka, po kur si nalë i mu habetet Ja nalë hajnë i tjetrit, po kur sun jam shift vetit Fu ka ras ja nalë ka fshatën, kur e vjetë shtetin Mas shumë tipi buda lakis na shqiptar të hekim Shkoj me lojmë armikun me ardhme na luhat djepit Sheko jën ka në rjepi Po si t'ja përmen t'lazma keksa Qka? Patria, qka? Mbën ton si lepo i ka në njekin Jën dolën gjak Po në ropënojn dryshe se jën gjimo S'po dojn gjak Mbën se mu qupi qeverizmi për zonë t'at qenat mrapsh Në rrimi këqyrym rrinim protesta ka në ngrejn zhag Kërkush së mbeson që nuk Covid-i nët dhe shtal Policia t'u e rej popullin si kushtaz Ignorantat rejn shqiptarën protest men Hajde na i kusha unë kalëzën ku i kom prioritetet Prioritetet Se jam t'u i lybë që sa Ndokot shumë sene nuk i t'kom bohe sa Hajde Hajde na i kusha unë kalëzën ku i kom prioritetet Prioritetet Po haroj që jam shqiptar I obligu m'hojnat me dasht me zar Kur vjen puna me pas pun me shkije Idurzojmë armë të kufisat vetë vendosës nuk janë këta Mëse këta janë qëtnik, ju është se më leqë haver Nduhet gjakë këtofësi, me njëherë elshoj në lerë Nanën e dhivë që qaj që lojke leshën Shqiptarë Trenën sy, hitë që marë e pa i ardë Jënë quna ka shti luga për një popullë bujarë Që ka respekt për shdofej, po asë njëherë popullë fetarë Në duhet shkolla, jo katedrale Bolmo me gjamija se skema se prejardje Me kupu që vetrat janë ryshe pëj fjalve Dë arshenqojnë hum nërë dhe kajt s'mon me dalbëre Lejt e hajvanat që lejnë për pare Jam vet shifollë sa që vetën e shesin për idare Pu se jam pjellë tjerëve, jos janë me neve Ju bloko otru një bënë e ju folle për prioritetet Hajde na i kusha un kalzën ku i kom prioritetet Prioritetet Se jam tu i lybë që sa Do këtë shumë sene nuk i t'kom bohe sa so, Hajde, hajde naj kërë shahë m'kallë um, zën ku i kom prioritetet Prioritetet Po harre që jam shqiptar Jo obliku m'hojnat mi dasht me zër Leket mu habet pash bukun më s'livrit Hajtë imsojn afmi tonë qush mu bo hipokrit Hajde dali me që që drogje pëmarrë Si gjaja pëtranohën me pari A t'i pjela këmise kia T'ka rokë pleçnija Ke harru qa është rinija A mos jasi që i kem shel qi ka të shpija Mas i ro fjolla për shpi S'po t'pëllqej ka fërti Kus më t'u përzip e sho që t'met pak hatri Po t'i di kuj me ju përzis ko ka problema s'pak Mi rros njerëzve n'krevet ka pak ha? Mi kalzua bo mu kon homoseksual O njip i t'lerit a shë ondra dhe ti mu bo perfek si aj Kure hup udhën në bër njeri nuk e din shka dën A po du me A me nej qito ku jam Se na shta në Evropë s'kan ven për 200 ftyrat e mija Edhe ashtu mos po jepshin pare të nejt veç të shpija Qa u kal zën kë i shia Kan dol fmi t'jasht qa nej ka Hungaria E kan kalu ku finin falc Pak problem Dhe njësa më artohën tash, në ashta e qojnë për para Gjermani Masi e lanë në Kosovë në mrapsht, qa me thonon tash Po ma lypin votën tash, edhe nëse sja o jepi Se në vetin shkojnë ma bojnë votën falc Ose familiarin ma lojnë pa punë e pa bëg Thojnë javën të qysh duhet Ja ta bojmë kapët, e tse gudzoha mut Harrej protestat, harrej e drejtën, të shtin me harrumu djerës da U shëtu nga u dheqtash, jënë tukeshta Se popullën e trajtojnë si pleshta Të veshur në armani e në versat që tesha Deri so bari ju ti bjen memë për prioritetet është dhvonë se ujkove që ja ka hongër dele Deri so bari ju ti bjen memë për prioritetet është dhvonë se ujkove që ja ka hongër dele Peace Hajde naj kusha un kalzën ku i kom prioritetet